Əl-Qariyə surəsi 11 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət. Nədir qiyamət? Sən nə bilirsən ki, nədir qiyamət? O gün insanlar kəpənə kimi ətrafa səpələnəcək. Dağlar isə, didilmiş yun kim olacaqdır. O gün tərəzisi ağır gələn kimsə, Cənnətdə xoş güzaran içində olacaq. Tərəzisi yüngül gələn kimsənin isə, Məskəni, haviyə, cəhənnəmin dibi olacaqdır. Sən nə bilirsən ki, o haviyyə nədir? O çox qızmar bir atəşdir."